Hej och välkomna till nu pratar films julkalender. Det är jag som är Peter. Och idag är det den 1 december. Och eh, vi kommer öppna en lucka varje dag, ända fram till jul. Afton, rättare sagt. Eh, I... Eh, ja, i Sverige. Den 24 Och... Eh, ja. Jag tar och öppnar lucka 1 hem redan nu med en gång. Och det är Terminator 2. Den har jag pratat väldigt, väldigt gott om i podden. och ja Så det är ingen överraskning att det är en av mina favoritfilmer. Och eh, jag brukar faktiskt ta och eh, se den av filmen... Eh, i december månad. Jag tycker att han... För mig i alla fall så passar han väldigt, väldigt bra att se på juletider. Med lite glug och en katt eller någonting sånt. Själva filmen är ingen riktig julfilm, men... Det spelar ingen roll. Det är ju en film som jag rekommenderar i alla fall och den låg... I lucka ett. Och. Eh, ja. Ska jag förklara lite ur filmen eller någonting. Det är ju Arnold då, i sitt s då Som är T-800. Som. Nu har blivit. Eh, ja. Good guy egentligen. Det är ju. Eh, John Connor som har. Eh, omprogrammerat han. I eh, framtiden. Och skickat tillbaka han för att ja, skydda han faktiskt mot en T-1000 robot som är där för att döda han. I första filmen var det ju Arnold som T-800 som skulle döda hans mor, Sarah Connor. Ja, det, det vet ni ju redan givetvis. Så men... Alltså... Det är... 2 är en film... Finns det ingenting att se på? Alltså... Tumleter 2 går i... Alla lägen alltså. Och... Det vet jag att jag, jag är inte ens ensam att tycka. Eh, faktiskt. Eh, så det... Det var min... Lucka 1. Och... Jag hoppas att det är en väldigt bra... Eh, Att det här kommer vara en, äh, vad heter det, en sån här äh, bra grej för er att lyssna på Och en rolig sak rättare sagt Att äh, ja, hålla nedräkningen fram till julafton med oss på Nu pratar vi film Och äh, ni får gärna ta och äh, mejla till oss om äh, allt ni vill egentligen eller följ oss på sociala medier. Det är, nu pratar vi film överallt där. Och mejladressen är nu pratar vi film snamela.gmail.com eh, Ja. Vad säger till återseende? yippie